45 años con tú Galegos Novash con Armando Fernández y Julio Cougil Baixamos a foliada marmuradora de trexadura que estamos hoxe disfrutando coa pez, coas pezas dela. Falamos con noso correspondente ali na capital de Riviera, Sancara, precisamente, Monforte. Xosé Manuel Fernández Montes, moi boa tarde, benvido. Hola, aquí estamos. Eña, a túa participación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 Será mia derradeira colaboración desta tempada. Vale. Entonces, pues desde entón, pues, aquí antes de nada, por se si me esquezo, eh gracias a todo o equipo de Galeón Novais, eh... eh gracias a todos os seguidores e seguidoras que de forma pues eh, digamos eh, simultánea sí. en directo, sé que o programa e todos aqueles e aquelas tamén que seguen, pois, en diferido, claro. descargando o podcast ou seguindo a través do blog sí. pois os programas que, que xa pasaron e non puderon pois, seguirnos eh, o momento. Moitísimas gracias pola parte que me toca, e eh, eh, gracias tamén a ti pola túa participación. Vamos a comenzar, entonces, a túa crónica, co, co Bulebulo, que mm, é a primeira parte. É, claro, Bulebulo, que con el primer apartado de quien se preguntó de hoy Adiante Entradiña Entradiña, veña Así es eh, Entradiña Correcto eh, Con Bulebulo se sabe eh, que hay que participar eh, no sea gente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 Claro, como nos decimos en galego, unha trola Unha trola, exactamente Pois a, a xeis xe que vou dicir unha unha trola A ver se a xente pon, pon, pon, pon un pouco de sentidiño e a localiza De acordo? Vale, veña, comenzamos Empezamos Defensa do galego na xustiza Unha nova aplicación informática que se emprega na xustiza Que se chama Atenea Entrará en vigor nuns meses Pero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 colectivo que está tamén reivindicando a presencia do galego nesta aplicación de justiza, e comprometeuse a defender o tema ante o goberno do Estado. Vale. Entón, pois, esperaremos que prospere e que, cando saia aplicación e se saia operativa, o poda ser nas dúas linguas, no noso caso, en galego e en castelán. Okay. Para que o galego te, este a presente na justiza, que é un dos eidos onde, pois, ten moita, moita, moita falta de aparecer. Vale. Pues, adiante como... Segunda, segunda sí. Calor extrema Galicia alcanza estes días temperaturas de casi 40 grados eh, Hoxe mesmo hai alerta amarela eh, Coa previsión de subir tamén a, eh, a preto deses 40 grados E tamén eh, pues, eh, Coméntase que igual pode haber alguna treboada Conte, uh -huh. por exemplo los concellos como Rivas de Sil, Leiro Vila Martín de Valdeorras por citar algúns superaron os 37 grados en ti. Carai. Vale. O xa sea que estamos pasando unha onda de calor, eh, moito bochorno, eh, bueno, hai que ter cuidado, hidratarse, e eh, <risa> eh, eh, bueno, okay. eh, refrescarse. E ya que non faga daño. Exactamente. E imos coa terceira. Sí. A primeira producción nas catro lingüas oficiais do Estado. Producción audiovisual, refírome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 da desaparición de obras de arte <risas> tratase tratase dunha fórmula de traballo que non só abre un novo camiño de colaboración interterritorial senón que pon tamén en valor as culturas propias e a riqueza idiomática sí, sí. como motores narrativos, dinos promotores do proxecto Carre. o xa sea que ben, ben vida ben vida esta coproducción na que participan pois eso as tres televisións autonómicas Eh, te dan presenza pues, as catro linguas oficiales do Estado vale. ben vida, ben vida, sí, señor moi boa sí, idea, idea unha iniciativa que aplaudo, eh, vale. espero que se todas aplaudades tamén e eh, que se cumpla, claro que sí xa <risas> está, xa está está, vale. eh, está Entonces, iniciática haberá que, que vela mellor en privado o millor no, no, no Netflix ou alguna desas, de non? Bueno, ya se verá, verdad, pero quiero decir, a cosa vai para adelante. Vale, vale, pues no para que está una fase inicial de desenvolvemento, pero a, a cosa vai para adelante. Esperemos que eso, tanto saia poder poder vela e opinar do resultado final. Muy pero bueno, a intención de partida ya é moi boa. Perfecto. É moi boa para as linguas opillei. Veña. Dimos cuarta. Sí. Artes escénicas para poner en valor cobas en Valdeorras. Trátase dunha iniciativa da Ruta do Viño de Valdeorras para darlle valor a este grande patrimonio que ten eh, ese territorio. Como sabedes, as cobas, esas excavacións na, na no monte, onde se guardaba o viño para que estivese máis fresco. Tras escoller entre varias cobas asociadas a esta asociación, a Ruta do Viño de Valdeorras, tres delas ofrecerán este verán actuacións diferentes de ilusionismo, música e danza un ciclo que se denomina Entre Cobas. A primeira, a actuación será o 20 de xuño ou 6 a mañá na coba da Xabreira e no Concillo de Larouco Ajá. que haberá magia a cargo de Joshua Kenneth e despois haberá degustación de viños e petiscos. E xa en xuño será o 18 e participarán a Dega Melillas e Joaquín Rebolledo. Ah, un grande... E Exactamente, en esta segunda adega haverá unha actuación musical a cargo de Carmela. E despois, petiscos e degustación de viños claro. da ben? na adega Alan de Al Al Al Val. Alan de Val. Siya so, que este día, de xullo, participan tres adegas: Adega Melillas, Joaquín Rebolledo e Alan de Val. Joaquín Rebolledo será actuación musical, <risas> e Alan de Val os petiscos e os viños. Muy que bien. en este caso actuación esas tres adegas están no Concello da Rúa.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 Francieira, sí, sí, claro que conocemos, sí. Estivo aquí dándonos clases, claro que sí. Pero eso, sí, e despois sí. tamén habrá, eh, como nos anteriores, eh, casos actuación, eh, de actuación, haberá degustación de viños e petiscos. Vale, pois pues unha eh, compañía... Po pode ser, bueno, eh, hai que reservar previamente 25 euros, todas mm. as actuacións empezan a arder media. Vale. Eh, aforo o máximo de 50 persoas, o sea que, bueno, entran a web da ruta do Viño de Valdehorras, e aí pues, xa saben os detalles para poder inscribirse e participar en luna de esas tres actuacións, como digo, unha actividade moi interesante que, eh, pues, pois marida, pues, pois arte e Viño en un escenario incomparable, que é unha Cova de Valdeorra cova, cova, de adega, cova Adega, claro que sí Cova Adega, correcto, que a xente non pense que cando dicimos Cova Cova Adega, que sí. pois pues, un, un patrimonio pues, ancestral cultural, etnográfico tremendo que garda a comarca de Valdeorras Valdeorra se que se non conhecedes, non vistes ningún a Cova xa vos recomendo que está de estar dando claro que sí bueno, Seguimos. falta, falta sí, sí, veña. quedan dúas dúas, sí Outra, é a quinta. Sim. O Celta de Vigo estudia seguir a filosofía do Atlético de Bilbao. Tras unha gran tempada que levou ao Celta a clasificarse para xogar en Europa, a vindeira tempada, tendo en conta que a canteira tivo moito que ver no éxito acadado, dendo o club estudian iniciar unha política deportiva semellante, semellante a do Atlético de Bilbao, que é xogarse en estrangeiros e contarse con xogadores galegos.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 principais ligas europeas isto sí, sí. igual non o sabía moita xente un ranking da CIES Observatorio Suizo de Estudos Jugolísticos analiza as cinco ligas máis importantes de Europa e o Celta aparece no posto 30 con 15 xogadores formados na Madroa uh -huh. decir como comparación que o Madrid é o primeiro nesa clasificación aportando 41 xogadores uh -huh. entón bien. É un argumento de peso que están valorando no club para pois pues, eh, arremedar, seguir a filosofía do Aleti de Bilbao pois pues, para vir a ir a ver que pasa. O galla, o galla que teñen éxito, ten unha escola enorme, unha escola fantástica, e o lugar que teñen aí de, de, de ensino é, fa, é, é fabuloso. Sí, sí. Pois pues é xo. Imos eh, coa de Radeira. Vamos. Reclamando compromisos de financiamento do servicios de atención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 0.41%. Entonces, el BNG reclama que se cumpla ese compromiso de inversión y de mestidura, que se llegue a 50% pactado. Mm. De momento no se está cumpliendo, el BNG está ahí pues pois, eh co eh, coaguillón, co sí, sí. a para que el gobierno central pues pois, veña veña orego e asuma pues pois, a, a súa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 Ah, vale ah, o, o extreme... bah, vamos a lá. Algo de, de Galicia ten, ten que ver con co, co bule e buio. Perdón, que me equivoquei. Vamos a, segun, a segunda parte que ten moito que ver co unnha entrediña que vamos a poñer agora mesmo. veña.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 a música, seguid a web, né, a redes sociais do Concello de Quiroga, para coñecer cada un dos roteiros, e poder escribirvos aquel que máis axute ou vos interese. Todos son de balde. E rematamos con a noticia coa noticia dun festival, dun fermosísimo festival que ten lugar no rural de Pantón. Trátase de Oson de Aldea, un festival que pon en valor o rural e o galego xera o 28 de xuño, na aldea de Toldaus, en Pantón. E o cartel para este ano é o seguinte. A Cadela Asasina, As Moiñas, Mago Deimi, Papa Quino, Mascarpone, Euridje, Xosé, Willow, Gacheteta, X Maceda e Monoulius Do. Entrada, entrada de balde, e, como digo, un... un festival un festival moi acaído, moi recollidiño, pero que ya vai, creo, que na súa terceira edición mm. e, eh, eh, bueno, eh, solo, só pensar que revaloriza o rural, o rural. Eh, e íntegramente en galego e eh, con artistas o 100% galegos, pois pues, que é mellor motivo para ir a apoiálo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 Pues muy bien, se de qué se habla luego. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a, a tercera parte. A tercera pata del banco. A tercera pata del banco, que ten mucho que ver con... ¿Qué? Cu... ¿Sabeduría Popular? Exactamente. Entradiña. Entradiña, luego. Así come esta terceira parte que ten moito que ver con nos outros en xeral, non con nosa cultura lingüística. Con Corosa cultura lingüista lingüística é eh, eh, todo o que ten que ver co, cos aforismos e eh, a fraseloxía. Uh -huh. La sabiduría popular en esencia, con mayúsculas. Sí, sí, sí. Pues pois bien, eh, como siempre con estas achegas eh, pequeniñas, pequeñiñas, mm. unas pílulas para que no hagan mal, pero deíche también con ganas de más. Mm. en eh, este caso yo dous apartadiños un que eh, dedico a as maldiciones inofensivas. Mm. Chamo ya así a pues pois, a desejarle mal a alguien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 Entonces, como ben digo, son as maldiciós Son uns desechos eh, Que semellan negativos Contra alguén Pero no fondo pues me, verdad, Van con retranca Que eh, non son tan malos como aparentan Son inofensivos Evidentemente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 Eh, quería dedicarlle aquí uns pequenos comentarios a Forriqueira. ¿Ah? A Forriqueira. Sí, sí, sí. Vale, digo porque bueno, eh, eu cullo este mas así ao show, se pois pues veo ma cabeza Forriqueira. Primero de todo, eh aconseñar á xente que es, evite decir diarrea. Sí. O concepto de diarrea témolo moi presente, Ahora descoñezo, mira, pode por lo menos hacer a consulta. Se eh, está contemplado na RAC como sinónimo de forriqueira, se pode empregar tamén en galego, ou só é un, un, a, un concepto que existe no castelán. En calquera caso, exista ou non exista, eu recomendo mellor forriqueira. Sí. Ainda que se empregue menos, e seja menos usual, e a xente pois, parece unha palabra un pouco eh, máis longa ou que seja, pois sí. decide forriqueira, Eh, non digas, non digades diarrea cando falares en galego. ou descompo si? descomposición, non? <risas> o, de, o, de, o descomposición que queda como máis sí. eh máis formal, e máis delicado, non? Sí, sí, sí, sí. parece que mm, como que máis educación. Si, sí, si. Sí. En calquera caso, eu según a miña. Uh -huh. eh, porriqueira por eh, a palabra axeitada para ese fenómeno uh -huh. que que que sabedes que agora non verán dase como é frecuencia. Si. Sí polos calores, polas enchentas, etc, sí, sí. etc sí. entón, for a forriqueira uh -huh. que lle dedico a forriqueira? primeiro dedico, dedico lle dúas frases uh -huh. a primeira a forriqueira para quem a queira <risas> ou seja, que algo que ninguén quere, quere verse non é igual uh -huh. e a outra é a forriqueira non atende a razón sí. tamén, que cando se presenta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 Perfecto. Eh, eh, eu queria xe, uh, xa que ti falas moitas veces de, de frases e eh, eh, eh, ditos que, que, que escoitei, xa outro día escoitei precisamente a un, un veciño que ten bastante idade, que tamén é galego da, da, precisamente da Fóns Sagrada, dicíame non importa co cacharro, falando da idade, non? De, de, de, de sí. que era maior non? non importa co cacharro este usado, este vello, o que importa é que o motor funcione Ah, tamén moi ben esa, esa frase, non? Porque sempre falan de que o maior, bueno, pues, ten eh, os maiores, non, que teñen non sei qué, que, que agora uh, arrodilla mal ou sabes, eh, eh, bueno, pois pues, non importa que co cacharro este usado, o que importa é que o motor funcione. O que, que continue precisamente para todos demos. logo, Veña, vamos a a o rematamos, e rematamos, como sabedes, que está esta terceira pata do banco, esta subsección de quenxo preguntou. Está complementada. Eh, Le mata unha colaboración de amigo a amiga a quenxo pido favor de que me diga a súa frase dito ou o refrán favorito. En este caso, é un amigo que tiño aquí, eh, próximo en Monforte, eh, a Lavai. Me sí. audio áudio cando...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 É sí. eh, ponte de lado ponte de, de, de boca baixo, sí, sí. boca arriba de, de costas de cu. Que, que, de cu, que, che, que che vai edo igual entón sí, sí. como di el si sí, de cu que é igual O verdade é que é unha que estas cousas en principio pues, pasan pasa claro. eh, entón pues, que de, ter paciencia que pasen pero en ese momento eh, a, a frase a caída total mm. po pues, xa xau xa ilustra perfectamente.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 Igualmente, a todos y a todas. Venga. No canta ya ningé, por eso que carro canta, canto yo y yo también, y a señal la de mespan. O canto tan hermoso Vino como nunca subiu Ante a...